فائروري بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل السواقي باب ده په بيان ده فضیلت د می سواق کی وخصال الفطره او د فطرت چکم کارون دی چاغه فطرت السلیمم دا غوړی چې دا کارونه کول غوړی نکونه غسل دا ترافی ختا وصل دمن لاندې وی ختا غسل دی په بارہ کې چې دنو مسائل ذکر کئ اول روایت د ابو هرره رضی الله تعالی عنہ په نقل باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل لولا ان اشق على امتي او على الناس كنوي د واجب خلق باني يا خلومت بخلومت باني يا خلق باني و سختی کوم سختی واجب ما ل امرتون بالسيواکی ما کل الصلاه ما بری ته حکم کړو په سواد کولو د هر مازه سر په ترتی کې د فرذیت او دو وجوب باني چې نه فرض دی دا څه خبره کړی دلګا په ترتی کې د فرضیت او د وجوب چې می کول فرض دی واجب دي خو نه بیا بګرانې کله بنې کله باندې او دیوالته کې ما په حکم کړی چیردا بخامه خاوي لګه یګرانی هم او رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وجد خووب نه پاس دی یسوف صفاو نو مګلای خپل خپل خپل سیاګيبو می سواګ باندې پاسې دوه سره سندس راو دار ډیر خې لګه صفائی د مرزدار د یټوش په څړې مې دی ګلګوشی وي هغه بار راخې چې د مثال په کوو شپ میټته منته میه د ما خپله معد داې کوم دوور سر تقریبا کوکه من برهرس الله ص الله عليه یو صللمله یاو سوا کو توو مسواک دغوي او دو پاکالي اوبه د هغې فه با الله معشان والله بر وخکو چې الله وختل ان یا با تو می نه لیل چې د شپې را وخ کې فاته سم وکو مې سو به کو تهزه او دسپ کو یو س موزده کوو روحل الله تبارك وتعالى ورو قال قال رسول الله تاکید قوم بطاسباني في سواك بقوله كي تاکید قوم بطاسباني تمام لو اكثرتو تاکید قوم بطاسباني في سره س فرماي چې ما دغهېطبیدي ماه ما ته وای ر الله تعالی تالاننا بیا کان نه ی ته یب او نه بي صل الله و صلمې داته خلهبیته ستا به چې کله کور ته در رالی په کوم شیبانې سرو کوله تاارت بیسې وې مې سواک باې سواک با چې دناغوه خااجي دا او حال نې کې صنوک ته والله اعلم فلو لا انا شق على امتي كانه امه النبي رسول الله سلام دو قسمه دي یو امه د اجابت ته بل امه د دعوت ته یو امه د اجابت ته بل ششري امه د دعوت ته امه د دعوت د نبی رسول الله صلي و سلام کافرون دي د نبی اسلام ايتم رلي گريشه وي دي او امه د اجابت اگر چي ايي کړی د نبی خبره چي دغه امندري دا نو اشق لولا انا شقه على امتي عاجز ما خبره منلی دا او عل الناس زړبشی چې ما خبره مندلی دا او کنه منلی خو عام دلته ما ته حضور نوخته نه معلومه خو اول اختصاص او ورسته چې دن عل الناس عام خبره چې ذکر کله او الناس الف لام په داخل شهد نو مراد تنم امت زکا چې نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم دې دا چې کوم کافری دي نو هغه ته اي عبادت یشته نور عباداتو <سؤال> تا چه دن نو نور اغیب تا خبره مصاد خبر چه دن آغا سنگرازی نور نفتا بکیماتا ندر دا راوی دا نقل که چې لولا انا شقه علا امتی ویلده او کناعا الناسی <سؤال> ویلده نور آغا الفاظو که چه دن آغا شکر آغا لی نشه شکر آغا لی نور آغا دوالا <سؤال> نقل که چه دے ہوئی که دے ہوئی نور دا کل کل آغا سی احادیثو که الفاظ را دی به ب وعن ابي داخل فمه وترف السيواك على لساني طرف بمصاق دغيب جوي هل هل ترى طرف السيواك على لساني وياه وعن ابي ذر دا پاکوالې دخولې دی يا مطهرتون الہ د پاکوالې دخولې د مرزات لرب او سبب د رضا کې دوه د رب نه هم الله اکبر او صلی الله علیه و سلم الفطره خمسن د فطرت کارونه پنځه دي او خمس من الفطره دا و به دی الفطره خمسن یعني چې خمس من الفطره پنځه کارونه چې دغه فطرتي الختان یو چې د سنت کول ول استحداد او بل د نوم د لاندې مختار غسل وتقليم استحداث حديث په استعمالي غل وتقليم الاصفاري نكن چدن ا ک کول ونطف الابتي او در طرف وخت چدن ا استلا در طرف وختو اسفل نطف الابتي وتوي زم په خپل زمان الحمدلله نطفته اختوبه زم ما ج تخريل در طرف وختني دي دی لگا ديو جناوييم لغي بیا وقص الشاريبي بی بريتان چدن خا لنداول الاستحداد حلق العاني توي او حلق الشعر الذي حول الفرج چد فرج نه چاپی رقم دي دو زاکرنه یا جاران چې دین اغا نو اغه نه چاپی راځي وخت اغه فصل دې تجیدن اغا حلق العانه وي وایي سبحان عائشة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشي د کتاب تشریش و جنایوت د ګینزال رسو به له سالونو داتول دی له ها یودګی بنځه بهن کړی یغي زړه رضياتو بلګی به له زبن کړی آیا ها ددا کلیه د ذاتي ټول تا کې ته کوی دې سوي قصو الشارق <تصفيق> او و اعفاو اللحه گیره چه دن اوگ دولمی سواک و استنشاق <تصفيق> الماء پوزه کی اوبا او استنشاق <تصفيق> ده بالاستنصار ده استنشاق چه بر را استنساج استنصار چه بکتا شنو که قصو کول نکونه کت کولو و غصو البراجم او انزل دا براجمو لاندیدی کلیدی چه براجم چه دن اغا دا گروتو نوتا مانگوی پختو کی کې اوی؟ دا غروتنني غروت ايتم غروت واي دا دارانيدي دي باني توم بايت لاك سي دا زل باتي مشي مشي اصل البراجم او ونطف الابط اختار اختار وترخ يختش كل حلق وانتقاص الماء قال الراوي ونسيت العاشر الا ان تكون المزمزه ويشهد شي غمزمزهي باذي وي دا خطنه نزوت المتقين لكلي انتقاص الماء وري بينش يان للاستنجاء امرات الاستنجاء انتقاص الماء ثم رات لك استنجه وای ها وحید بن عمر رضی الله و رحمه الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اخر شعاری مو او په دې حال لو ها شوند باندې به کتاب وختب برې پرته لکه دا هو کټ کګانل کنه باره تا کیږي دې ځکا دی و برې او کو کټ کول ادرجی خړل چې دې قانون اغا پکېنچې باندې چې خړل لکه کینچې کې بالکل ویخ واغستلې شي کنه بالکل په ویخ کې واغستلې کینچې کې دا سلیمو فتسداغه کی بالکل لکه چې په اباعات اشرف الله او رسول الله سره کوله چې بالکل په وېخ کې چې دل هغه واغستری نو دایې دچینه غواړوي غواړتوي تست کنه بدیو احادیث نوم زیات دا معلومي پڑھیه بې باب د بیان د تاکید او وجوب د زکات او په بیان د فضیلت داری کې او ما تعلق به حدیث سره چې کوم سره تعلق لري وایو وقال تعالى واقام الصلاة واو الزكاة وغيرها لكن ها وقال تعالى اللهم ان عبد الله وحسين له الدين فقال واقام الصلاة لره پرديسر د گناون او تزقيم او تردي تزكيه کا یا ندی سرادیک د دې پاګستلو سرادې په پا مال کې براکت راځي هم دا حدیث په 2150 وختم کې حدیث نمبر 1000 150 یا دا تیر شهري قالوا رمضان رمضان رمضان جل وعلا قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسري رسول الله صلى الله عليه وسلم سخران من آل نجد نجد اسيدن كهو صائر الراس سري گڈوړو نسمع دوی صوتین موږ او د هغه بونګاړې بنګارې د اواز د رمچه څنګه رواني دښو نه د شهر روانو ولا نفقوا ما یقولون نپویل چې د سوې حتا دانا ن رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې برج نبی اسلام څنګه دې شفایذ هو یسأل قتل د تطوس کو د نبی اسلام د اسلام بارې فقا ن رسول الله خمس صلواتن فی اليوم و پاوراس کی چیزی پینزو موزو نکولی قالا حال علی غیرون ناوی دین ایلاو دوان نور سشتے قال لا اله الا تطوع انه نفل كان بلا خبر فقال رسول الله والصيام شهر رمضان رمضان د میش روزنی ولی قال هل عليه غيره ودين الى و بسر قال لا اله الا تطوع انه نفل روزنی رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه ذكر خبر فقال هل عليه غيره دين الى و بسر قال لا اله الا تطوع انه نفل فادبر الرجل شاكوا يقول والله لا ازيد على هذا ولا کثم پالانه بدی زیاتم ندین کوم دا اشاره کمال اتباع دا مندنه چې نو پرایز راځي نو پرایز باندې کومه سمې وي چې نور پرایز راځي چې نور پرایز باندې کومه دا اشاره او کمال انقیاد او کمال تبعی دار نو د چې کله دا خبر وګړو نو جوشي د نبوت چې دنا پر رحمت کړه له رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر او و او رسول الله وی افلحا انسداقا دا سره کامیاب دي کامیاب دي ان صدقه کې رښتې ویلې غیبدان خنيمه او کې رښتې ویلې دا سره کامیاب دي دا کومه دغینه تاسو کې یجمات اسلامي ولاوای چې دومره ګیرا دی وی چې څه شي نه و قدم نه ښکاری چې و قدم نه لې ښکاری دا دلیل دا هیله تاسو کو چې دا دلیل د کوم تازه بن کړی قدم منعکاری بس دا کخبریږي غلا کا نه د قوزین زیات اغه ستلشتي بخاريش زیوږه زیات اغه ستل چې قوزې موټي چې دین اغه دي ترته موټي ا دې ترته موټي داینه زیات چې دینه کتاه واستلغه اگر اغلی دي او غره چې دین اغه پر خو دې لچ سره پری زیاتل تهزماري کې وسته او پاتې شونډا خبره کوي هغه دا و قدمت دا دلیل داگانا تا پوستو که زو پدیش نپاییگ ملک ایسا که نا آنه پیسه زریشتا نو ما خو گو دوستا اشارتا اوه که نا چه دا د نبی اسلام په سننو کې دی خسال الفطرت دي که نا دا نامن سرو گوتی بلان دی که او دا زیون بطول چه دینا اغا اخری لکه بیا دا دي دی اغا مخراول دي او د کمچی لوي بولږه د داغي چاپی راځم چې واستې رسیدي په طریقه باندې داغي قولي یا په کینچې باندې چې دن اغه لري کول دي او دې باره کې مفتي رشید احمد رحم الله اصلو پتاو کې دې حدود چې نه فوډري دي چې دا فوډو پوری او چې صفایتي دن هغه راشي صفایي کول داغي صالح تر زده نه چې نه اغه نه شي وا کول داغي نمکې بهتګاری چې اپته کې ورسې شي البته نکونه دو ابن عمر رضی الله تعالی عنہ عمل پنځل سورته کې د دین هغه لازم کله کله پنځل سورته په ریښتینه دي ورستي نو دا دا دی چې پنځل سورته آداب المفردک امام بخاری رحم الله ابن عمر چې عمل د ذکر کوي پړی دا <imitressal> ani... <imitressal> حدیث پو یو سل دریمہ سبحہ کی ترشوی دے دو سو نمبر حدیث دریمہ سو پینزو سو رہتم کیم ترشوی دے ایک آزار ستر نمبر حدیث پڑھئے فَقَالَبُهُمْ إِلَا شَعَاجِ أَلَّا إِلَا إِلَّا مُأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْهِ مَسَعُ لِذَارِكَ تَعْلِمُ اللهم صل على علي وسلم وصلواتك في كل يوم وليله فإن الله تعالى قال في ان الله تعالى قال <سؤال> ان الله <سؤال> تعالى يضع قدره في غنم اوليائه وترد الى دا حديث بدرسه 150 صفحه کې پیرشيده 1076 نمبر حديث دي الله اکبر رسول الله عليه وسلم قال لا اله الا الله محمد رسول الله و قال ان الذين يقاتلون في سبيل الله لا يحق لهم الا حق الاجر لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت رسول الله صل الله علیہ وسلم افرق بیش وکانا ابو بکر رضی الله تعالی عنو او بكر موجود وکفر من کفر من العدد عربی کافر شسو چی کافر داربنا یعنی کاریک خلق فرقال امر کیفا تقاتل الناس تسرنگی دا خلق سر جنگی وقت قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی يقول لا الہ الا اللہ فَمَنْ قَالَا چَاَتِ دَوْوِلَ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ زمانِ مَالَ وَنَفَسِ بِنَا مَحْفُوظِ كَئِ اللَّهَ بِحَقِّ اَنْ پَحَقْدُ اِسْلَام سَرَ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهَ بِسَابُ تُرْبَانِي وعد کڑ ده او زنای کله نو وجر گی با یا شایدی شو ده دا لغا جزا مرتد شو اسلام نروڑی نو وجرکی گی بچه سڑے او یا چه ده نو بل <سؤال> سڑے وجل ده ده موجرکی اقسازن فَإِنَّ الزَّكَاطَهَا فَقَالَ أَبُو بَكَرُ وَاللَّهِ <سؤال> لَأُقَاتِ لَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ السَّلَاةِ <سؤال> وَالزَّكَاطِ لَا سَخْتِهَا قسم بالله ذبر جن کوم را چا سر چې د صلات او زکات مېس کې فرق کړي فان الزکات حق المال زکات د مال حق دی چې بیت الله علی نبی اسلام له ورکو بیت المال له اوسې نه راغې والله لو منعني یقال قسم بالله کتر دی مان د او په کډری بن کیږي او فج بتل کیږي كانوا يؤدون الى رسول الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورکو من اذ وسط جګړه کوم په منکوول دا یوه لري پرې د مینا فعرفت ان نظ پی شما قال عمر فوالله ما هو الا ان رايت الله نو دا خبر دا غن واجه ما الله تعالی بر یقین را لے ان رايت الله ان شرع صدر ابي بكر للقتال چې دا او بکر سينه چې بنه قتال ترانست دا جګړې ترانست دا فارض انه الحق نظ پی شما چې دا حق باندې دي مانعينو زکات سره الله سره جګړه کړی مانعينو زکات سره پو دا غ باندې دا فوقا او دا مثلا ذکر کړی دا چې یو کړي والا یو لکه والا اتفاق وچ باندې بندو ناوربا نو اویل د مصباحه د کلي یاد ده زره اوس غواندای دی هیڅ کنه بری وای وای هو ان رجلن قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل يدخل الجنه يوصي النبي عليه السلام توي ما خبر را کذاسکارو شیما جنات داخل کی قال <سؤال> اتعبد الله لا تشرک به شيئا الله تعالی عبادت کو د الله زرسوک مشریک او توقیم الصلاه د او تزکاء او زکات ورکاو او تصلور رحم خپلولی په پالې دا حدیث بو یوصل <سؤال> سره <سؤال> ختمه صفحه باندې درښو دی او حدیث نمبر دی 3310 ری سواب یو دسمه حدیث ته وای غلاو وای شهاب ان اعرابيا ات النبي صلى الله عليه وسلم ان اعرابيا ات النبي الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سخراله وقاله يا رسول الله واذا الله تعالى پیغمبران دلنی علا عمل ما تدسیع کارو خواه اذا عملتو کلچیاکار اکم دخل دل جنج جنتا نوزما قال تابد اللہ لا, لا تشرکو بیش آوید اللہ تعالی عبادت کودا اللہ صرف شکم شرکا و تقیم الصلاة دپابندیم دموز اخبار پو ماند انشاہ سوا و توتیز زکاہ و زکاة ورکاو جکم فرض دے المفروضا و تصوم رمضان او درمضان روجنی و قال نفسي نفسی بیدی اغوې قسم باغ ازاتو چې زما ساده پلاس کېدل لا ازید الله hazardous و پرې زیادت نکم فلموا والله قال جراو اوړيده دا چه خوش قسمت دي قال النبي صلى الله عليه وسلم نو نبي اسلام فرماله من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه سوچ چې په دې خوشاليږي چې او تنتد جنتيان نو وګوري نو فلينظر الى هذا دي تنتدي وګوري سبحان الله قسمت دا حديث په دغه اتیا صفحه کې تیر شهري حديث نمبر 182 وایو وعلي وسلم على ثاني سوره الزكاه والنص لكل مسلم واه واه شاء الله ولا لا يؤديها حقا الى ذات عليه او دا وری ما من صاحب الذابن ولا في الذال مالک مالك دسرو زرو ینوسبینو دس درلای اودی چې دا غینه دای حق نور کوي زکات نور کوي الا کان یوم القيامه الا اذا کان یوم القيامه اگر کړه چې قیامت رشی صفحت لو صفائحو من نار النطیاری بکړی شی دل تختید اورنا یعنی دا غفر زرو سپینو در دینه په تختیج جوړی شي په احمیه علیه په نار جهنم نا دا به ګرم شي پور د جاننم کې فا و به جنبوو نو دا غلی شي په دی بانې د اړهخوا وجببي نو د د تنې اورو د شاف شاافکل لما بره د ته کله چې دا یخیږي او عدت لو وې کان منکانه مقدار و خمسی دا چې کله یخیږي نو دوباره به د ګرم کې ګه پاغارت کې چې دغهې مخدار پ زره کاله دی نو قرآن کریم که پانزو زرم راضی زرم راضی نو یو خدا لن جوال دی چه نو گه مبا اب هم اللہ اللہ کم خبرم با هم اپنی خورده بس چیڑ پکی مکوان دیم قول پکی دی چه نا زنی طرح پونتا و پانزو زرکا لئی او زنی طرح پونتا و زرکا لکه حدیثنا نه گی چې په مسلمان مومن بانے بعد با دو دورکا تو دو فرضو پا مغدار گی چیتنا و تیری گی دور رل او سوک چې دی نو مومنان نوبانې زر کاله او کااف روبانې پنو زرهتهجیات کوي والله عالم نو حتىته یو قو د لا بعدې د قیمت پره زر دککه سزا ده خلکو سره چې څوکي ساب نو بس دله بهدککه دا اور به پېژ د دا در کېفتتو د حاجبا هم مجولو مو زورها معګم یار پس یا به اوفضل شلارده هم الجنه اما ال الجنه یا جنته دي کې څربدک ګناه ولکا فهم ما ال النار او یا ابو عبد السلام علیکم چړدی چړدی او جی هاو سولوزیت نو ماکه متا ا سیده وصل غسل وصلو یوزو نو یوزو وصلو اچ اچولی اوزی اوزی وصلو سلام علیکم وایما ایلناری یا وجیدن اورت دی قیل یا رسول الله رسولو زرسپینو زرو بیان شروع ده نو ملیش تپوس کو وی سر ذریعہ زپین زر کور چی غافت کی دی نو آیا پای کی رسول اوزی کنو زی نو غسل اوزی وصل کی کی خبر ورکې څه اوایا مکیشاهو حدید ها بہر حال یا بجنت تزی یا بجنم ثقیلہ رسول اللہ فالا ابل اوخان مبارک سوائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فرمال ولا صاحب ابل نمالک دو اوخان استلای ادی منا حق دو خان نہ دا حق نو ورگی ومن حق او حق پرستے وجوب استرے زکات هغه مثلی بیدی کی حق دام ده حلب و او موردیا دا لشلدی پرد اب کولو څه مطلب په وخت او بکوره چې ابول راوالي نو اغه ده کې ولا شاه ولي د کچه التا ولاشي نو التب غریبان مریبان راغلي او راغلي وم سوار کې ځه جام دتم ځان له لگنوړه دهم کدن حق ته خبر پهیش کې پنځه وی لگا چې ولاشي کنه د نه ګدر کنه ساری ابول راوالي اغه ده کې ولا شاه غریبان مریبان د تو سوار کې کړه هلته غریبان دا لري د پای ادید اگر شودو چند ناوارکی والا ایلا ایدا کانیو بل قیامت چیو سرین نو مگر دا چی کلد قیامت رشی بطیح لہو بطیح لہا بقا نسکور بس سم لولی شی دے دیو خانو تا بقا ان قرقر پا اغا کلاو سحرا اوارا بانی او فرما کانتو دیر غٹبئی اغا چی کمویسا مغٹبئی لا یفقد من آفصیلا روک با نمومی دی داغینا جنگی واحدن یو جنگی با پکی مرکنی ٹھول پٹولا براغی لیو تطعو بی اخفا فی ها دی با پی مالکی پا خپل اخفو بانی و تعوزو بی افواحی او چکونا با پی لگی پا دی خپل اخفلو کل ما مر علی اولاها رد علی اخراها کل ما اوپر دیکو دی با تلاسی پا کلاوز مکسم لو لیشی بی مچو الکنو خان باروانشی نو دا اول انی کلم مر علی الاه دچ تاوسو دچ سوداسویره دی بیر نو دا سر به ختم شوی نو غرب بیا و را شروع کیږي نو بیا به د ذی بیا تو یې نشته دی زہ باندې دی به تاسو ملوري شی په لړ ما غار وروانی چې دا اول سرنتا سپایکی خو دا چا کیو لاګاو او دانګل دو رب د بل دی بول چې دا سو ختمیږي ختمیږي دیوله بیا را دی بیا جو بږغاو خو ناخته ولګی ځکه نا کلم مر علی ن ارد عليه اخرى في يوم كان مقدارو 50 الف حتى يقضى بين العباد فيرى سبيل اما الى الجنه واما الى النار يا رسول الله فالبقر والغنم وغانو قد يذبرك سوى طالب ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منا حقا الا اذا كان يوم القيامه سان دبت قرقر لا يفقد منها شيء ليس في اقصى ولا جلحا اک به په کې نه اق ساری ته و چې دا خرې تا راته وي والله جلحاب کوډ کوډی به په کوډی پژې چې بلکښي نه اومونناې سر سکري به لکه والله او نه به خکر بهماتتی نه بلکل ب نه او دارنګې جد نو تاه تام نه او ما چې ومني خصم څخه برابر نه غوي برابر وي پکه بيدنبازی پکه بيدنبازی تنتو هووي قرونيا وني والنتيحه وي به پخپلو قرون او تطؤه باظلافيا او پخپلو اظلاف باندې به استعمال کوي ولما مرار اوله رداله اخرى بيو د ان مقدار او 50 الف طره حتى يقضاء بين العباد فيراث سبيل وهو يا فيارا <تصفيق> سبيلو إ الجته ما لنا قيا رارسول قِيلَ يَا رَسُولَ أس با جسووي قال على قَالَ فاصة النبي سامي أس در قسمدي هي لرجينويون و اغلت سيد پا جوناي لجر س بالآار شيد پا پرد لجل ان عجن اوبلغ سيد با عجري بك فعمل التي هي لهويزون راغااتقدر پاويزريناي فرجل داغ س راار يا ان كذيادة د او اعلی ال اسلامی او د مسلمانانو د تکلیف او د دشمنانو د پاره ساتلې یو د مسلمانانو د تکلیف او د سر پا فیلو ازرون دارد پارا گناہ دے ویجد بوجھ دے وعمل <سؤال> لطیه <سؤال> یلو سترون اراغا چید دا پارا ستر دے پارا جولون پرد دا دا غا سڑی دے ربا تاہا پی سبی علا چید دے ترنی لی پیدار دا اللہ تعالی که فم مالمین سحق اللہ پی زوریا او دیا نئی ارکڑی دا حق دا اللہ تعالی پشاگانو داگی که ورارے قابیا او نو پسٹون داگی که فیلو سترون دا برد دا پارا چید دے ن مقصد داره چې د دو تنګست او دزه ف بي چې دا ور ګست نه دی او فقرال نه دی که لکهه خمدار چېدن نودارهی ور د غ وررکې لکه پهعملله دي لو عجرون غ چې دله اج و کې فجرون دغه سی دی رابطط سله چې د الله په لاه کې تل للی عالی اسلام نو د اسلام د پاه داد د پاارهدللی پ مرج نو مرج پیشژنی هغه مکه چې د بوت واللی چراګه چې او روزتنی اپ باغچه کې پما اكلات من ذاليكا من ذالک المرج اگر روزت منش نو نخري د دې دغه چراغا د دې باغچې نش شي الله کوتي بلحو مگر دېګر کې د پر عدد ما اكلات حسناتو په مقدار دا هاي کې چې د مخړلی وی نیکه ولیکري کې و ګوتي بلحو او لیکري کې د پر عدد ارواحا په مقدار د خشنو د دې او ابوال ادبول د حسنات و ولا تقطع ولا او دان چې د نو کټ کې د خپل پړې چې پړې سره تګللی او پړې کې خپل استننت او هي اشاره یو ډیره تاو شر پر یا جوړی رته الا كتب الله له عدد آثاریا مگر الله ولا اجل کی مقدار دا خپل د منډونو زده پړې وتا چولې پړې او شتو غرب یو دیوال دا تا وخت ډیرګه دا وختو بریډ ډیرګه دا وخت داسره منډي چوالې طالب دی وره الله تعالی اجر درګي ثواب درګي وا رواصیا واللهمر را بیا یا شاهب وه او نه بووزدي له مالې کیا لاې هر نهر ته په شریبت می نو چې دغې نووبوس کې نو وله یوریدو او دی رادن نه کوي چ پدی وره وبوس کې مطلب مطلب په نفسې ارادي د وبوس کولم الله تعالی دې ل اجر وکي دسکلو په نادار اجر او ثواب وکي سبحان الله چې اراده د وبوس دسکلو ته وکړه او نو سره وبو چې دې سکې نارادا ته الله دې درکوي چې بویکم الله تعالی واجر وکي دوه اجر وکي اراده دې حکم دوه اجر وکي ولا يريد ان يسقي الا كتب الله لو عدد ما شربت دار دار دار و و حسنات بنو در دا چې لیکم سکل کې نو الله او حسنات دي کې پړي به قيل يا رسول الله فالحمر اخرو برك سو اي قال رسول الله ما انذر علي بالحمر شيء وما بنذر علي شيء ورده اخرو كستس الا هذه الايه مگر دا ايت الفاظ الجامعان دا پخپله مانا کې منفرید دی او جمعه کوون کې د انوا او د بیر لاره پخپله معه کې منفرید دیدي اوجد ې قریمه دی او جاې دی پخپله معه په او د بیر لاره پهمن عمل نسکله ضر راتن خیرره یاره و من عمل نسکله غ راې نشررن یاره نو خ دی جاله ورکوو چې بجهه پیراړي خر دی چاله ووررک چې پلانکې کار لاجز در کې په سره خیر یاره و وه شر یاره سبحانه قرآن ورحمه از اللہ علیہ اللہ